Слів. Вони промовляють ісі разу, вони вимахують руками, а він нічого не чує. Він такий далекий від них. Сухотний парк районного селища біля глухої мурованої стіни клубу під хирлявими акаціями натовп, в тісному задушному колі, що звужується, наче зашморг, ставний сивиною на скронях одинак, очі зав'язані хусткою. Розвів руки і цибає по колу, втративши напрямок. А натовп давиться реготом, натовп тріумфує. Ниць огидний тріумф посередностей. Нарешті одинак тицяється в людські тіла і зриває пов'язку. Він далеко одвірьовкий, зовсім в іншому боці, а регіт не змовкає. Одинак бачить роззявлені роти, збуджені регатом обличчя, радість у порожніх очах, порожніх, як газетна сторінка. Одинак наказує знову зав'язати йому очі і знову йде, простягнувши вперед руку з ножицями, якими треба перевізати заповітну нитку. І знову тріумфуючи регіт натовпу. Бо одинак іде зовсім не туди, куди треба йти, і клацає ножицями за кілька кроків від фінішу, і знову все починається спочатку. Боротьба велета з вівцями, безнадійна боротьба, трагічний герць. Він уже не крадеться по колу, не розраховує кожен крок, він майже біжить, не і вперто розмахуючи навкруг себе руками, наче виконує якийсь божевільний танок. Тут догано й не обійдеться, справа глибша, а в життєвій позиції. Заголовок. Треба зараз вигадати заголовок, аби потім не витрачати золотого часу. Але нічого путнього не спадає на думку. Він і вони. Незрозуміло. Самота. Банально. Осоння. Добре, але якось не конкретно. Товариш загатний, людина здібна. З нього вийде гарний журналіст, тільки хай замислиться і м'ячого трудиться. Він іде од людей. Смішно і детективно. Та й не надрукують «Я». Не те. Я і люди. Поки що. Може згодиться. Хоч теж претензійно і прискіпуватимуться в редакції Умовний заголовок писати, як сповідь. У кожне слово частину себе, тільки так. Про кого б я писав свої геніальні твори, коли б не було на світі мене самого? Я і люди, я і люди. Навіщо вони жують свої нудні слова? Незабаром розійдуться по своїх задушних норах, а він підніме рожеві вітрила і попливе у вічність. І навіть не кивне на прощання. Коли вони вкладатимуться спати, обійматимуть своїх гладких дружин, він уже буде по той бік вічності. Він буде недосяжний. Головне – переплисти один раз, розвідати дорогу. А після цієї новели народяться десятки інших, ще прекрасніші. Із кожної новели Іван Загатний віддалятиметься від натовпу. Він довго чекав до тридцяти років. Але він вірив, знав, що сьогоднішній вечір буде. Тільки посередності не вірять у себе. Ага, вони ждуть від нього каяття. Будь ласка, лише зробити дуже винувато обличчя. Винувато звестися. Пальці винувато бігають по столу. Губи винувато ламаються. Дякую за увагу до моєї особи, товариші. Тільки б не зареготати. Згадати його зимний, скептичний сміх. Сміх особистості над масою. Завершується моя розповідь про колишню Терехівку. Наголошую, колишню. Бо зараз невпізнанно змінилась вона, хоч не є районним центром. За останні роки збудовано біля Майдану селища новий гастроном, над річкою виріс затишний будинок Лазні, підремонтовано дорогу, що від столичної траси. А тільки минулого року трудящі Придбали 17 телевізорів, 9 пральних машин, 26 велосипедів, 13 мотоциклів. Квітне славна терхівка. А ці дані я дістав у сільській раді про всяк випадок, щоб не звинуватили мене в свідому замовчуванні наших успіхів. Є успіхи, є великі...